Bai, engaur, gipuzko alderagoaz, glau koma talearen disko begiaren ezagutzera. Zeru hapa zaude, Guna narratxa ementa zer da elegantea Zeneke esan behar dizu guaini txusia zeala Zenek marraztu digu kuadrantea Zein da huero tuta, zein da kabala Ilusio bat da errealitatea bakizonen bizio bat den aia aragua jartzea norbeantza gorma bat normalitatea baina nik estetizan nahi normala dazuk ez dare etzea lako hartalde ondako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzeie makina bat goitik datorren papilla jaten beldurren aurren heldu makilla eta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren eta errexa ez dan arren karetak endutaz haudenen haik Está aquí su sexisaudel, se guapo saude, monstruo idame, dar tal de que sandezalape, se guapo saude, hornenlo cha cabes estereotipo danacausten, se guapo saude, mundo aguardarse surerola salanza hartsen, se guapo saude, se Laukoma atalea, Tolosa irun eta donostialeko musikari batzuek osatzen dute. Jadanik Iadanik labugte iragandira, boiun bi izieneko lan labugura agitaratu zutenetik. Monberenia ekintzak zigiluarekin agitaratu kalima izieneko irugagen izko hau, lan dikoitza da. Binilo, zede edo numerikoki eskuratzen aldena. Orain goan, ageri da, diskoa presiori gabe, askatasun osoz eta aztia hartuz egin dutela. Ala bainan, ama lau kantuz osatzen den irurigoita zazpi minutuko lan potoloa dugu hemen. Kantuak, Carlos Orsinagarrekin grabatuak izan dira eta honek, hainitz lagundu ditu beren soinua aurkitzen. Ondorioz, diskobegiontako soinua organikoa da eta demora berean sendoa. Grabaketa eta, bimila apirira eta maiatza artean egin dute Torosako bombeireneako estu joan. Ekaitzai dikorkan kon, olo hauztomodo on, dron bambon bakta metralla eta zeru mila katron, talurren mila kabroi, mila miloimorroi, esklabotak japen gara iagoa indik ezta eroi. Denak denen klon, bata beste abesten ondon, bakoitza ibere txokon, kakauet ez den eon, eta hurrezko txekorrak cultura esporra gente en tan zorra carrique porra perrique chorra, pa que acaba ta justicia co porra que ti que ta, Pakea, ta que Petura, que tal chorra petula controla las perque tan hacen ya hacen danaior bon pa bere propaganda basta tu en resaca da imperioaren parranda osamavino sa pasamen barbi batizanda estos cerdos tienen que aprender bien es aquel que manda que pase miedo entre cuatro paredes si se mancha Zonakta ez aldrebez, da naire mesedez Demontrazia izenez, gerra izanez Petroleok bila da, ez zuten utzi ezerrez Baile, emano milan Dudari gabe, glau koma, Euskal Panora toki berezia duen eta etengabe garatzen ari den talentu haundiko talea dugu Talearen usaiako estiluari jaikiz, BG eta raparen inguruan edaikitako kantuak dira izkountan atxematen ditugunak. Baina meti bezala, jok kutsu nabakbematekin, bai eta dance hall eta rege burfin ikutu batzuekin ere. Sigurdataleak bere egizeta propioa baduela. Normalean, rege taleak ezbaitute olako distortzurik baliatzen. Demora berean, giro eta dantzagarriak ustartzeko gaitasun gaitza badute. Egea ejateko, Lan hau segura askia intzinekoak baino rockeroagoa da. Naiz eta teklatuak eta sintetizadoreak sekulamaino gehiago baiatu dituzten. Orokorki, garapen eta erritmoa laketa frango dituzten kantun useagoak dira. Nertzale, melodiak ez tira menturaz lehen desain agerikoak, eta diskoak entzunaldi desberdinak eskatzen ditu. Donde mar gritan la, sabes, no sabe, donde ez la estazio? los sentimientos aceptables solo aizables en cualquier situación Brotan la sangre por lugares alos que acudiaza en contra en Nada de lo que había jatebal es que nada se mueve menos tu posición On, oh, on, oh, oh, hey Juan Txoa Hakama kantariak idatzi itzetan jajera kritiko eta alagik atzailean da musika industria, agazakeria individualismoa euskal egoera, generoaren gaia, edo euskalaz japeatzearen garantzia, hauek dira behitzeak behitze jojatzen dituzten gaiak. Bizkitagtean, kantu sentimental bat edo behitze badute ere. Musikak bezala, hitzak ere biziki lan dudituzte, eta ehan naiteke, kantu bako mundu bat dela. Interesgahia da ere ikustea, Tolosako euskalkia naturalki baiatzen dutela. Dertzale, Aitortu behar da gaztielerazko kantuak ere, biziki dotore gelditu direla. Taleari eta disko behigioni buruzko seeta sunguziak, glau webgunean atsemanen dituzue. Kronika hau esteko entzuleak, proposatzen daut zua diskontako amekagarren kantua entzutea. One, two. Zuekin tolosatik, glau koma. Microphone check, ero honek eskutan bat zeukezutan jartzek Heyo barbi barbi, probatzen mikroa Wain esantzak ez tekela ire estiroa Eh barbi barbi, ez zeqiu bestek Baino guontan lepoa ino sartutak atxerek Heyo 1-2-1-2, abolasetijoa Dik elejuk e joe me izko na break your neck 1-2-1-2, my name is Juantxo Hame txetan poliki eta kaletik manxo Regedauketenen belarritan sentitzen aiz jauntxo Gite 1-2-1-2 ez gaude txintxo, txintxo Kontxo, kontxo, laugo mata Dian, eskubik inbi hurritu eta ezkerrakingan Jo bote bat, bote bi, izabalea plantxan Nekatu gabio eita bi ez tekme zirre bantxaik Dejate dek lentxas, hau ez da txantxa Hau ez da lakontxa, hau ez da batxa Txapa otsalatza zeu kekirea mes traketxak Izan aiteka beratxa, txeta bat itzak, peta bat Uzi musak baken, asmatuko dut da entuten Aidan nahi behar duna ematen Itxoko aizba baten basa mortu ondanduna batena Asike, utzi dakien honen batuta ematen. amaten nola ikuste estena Entrebista hartan taket hartena Askatu nun melena, egia esan da Sentitzeiak lotxa eta pena Segi parrandan, tributo eta berbenak Ehi, noa dihoa ba, noa dihoa neztak intrena Gizho bastak irtena, fijo da mangitzena Niko paieto bena, bide aiten haidia nahi Zenbat lagunin dizkia unzen bat anai Tarrebake bai, bai. Ezpake bailen, herri hau datzat jarri bardi haulen bailen Herri hau datzat jarri bardi hau porte bespera Ikusiko jau, herri hau, sth, in silence, silence. parte du bat naidek, oraindik ez alas kontuak unekin high tech, bai beti aitzakin bat bai tech, teleberrina gese estan a chambar con orbai tech eh, Jose, ha drama y beste pose, enchufa tubo chefe ta hario sen, panorama con plata colores ostengatos en coblacaria buen contra kisuna, emenda ot tecnix ornisunituna, etorki sin miluna, pure sarren rocan rolak, muña bilduma errautzak eta for, mola, laister baffes le oficial Iberdrola, quieren Euskal fotokola Hau da huainxe bertan erri honen zoru estetikoa Euskal dunduntako entertaimen patetikoa Euskal telebista que mateu telecincoa Es lo que hai si siempre botas a los mismos Urraguayismo superkucha kultureta Euskal capitalismo jatzita bere careta Denak chincho chincho al son de su trompeta Juancho Frank es ostia gorjan con a porpa Ni sanaia distilla hardcore a euskera kearturrege, euskera kearturrege, hardcore, one two one two bestu tinco tinco. Para, para, chi, para, para, ke jo parti parti dogatzen ikusiko hori ez da ezteke lan white